Pixi. Más néven tündérmanó. Besorolása 3x-es osztály. Tündérmanókkal leggyakrabban az angliai Cornwellben ben találkozhatunk. Acélkék színűek, maximum 20 cm nagyok és szer pajkosak. Nagy örömüket lelik különféle csínyek, hetzek elkövetésében. Bár szárnyuk nincs, tudnak repülni. Fülénél fogva felkapják az óvatlan embert, és egy fa vagy épület tetejére helyezik. Magas, vékony, csacsogó hangot hallatnak, de beszédük csak a többi pixi számára érthető. Eleven szülők.